Поперду. А що там могло бути, як недовгі, веснажливі дні? В одиночках квартир, злегко розбавлені відвідуванами дітей і онуків, дні розважені нечастими, важкими для ніг та серця виходами на вулицю? До таких само жінок із будинку, їхніх розмов і печалей, довгі, веснажливі дні приправлені щоденним переглядом телевізора. Телебачення з кожним роком пропонувало все більше каналів, не пропонуючи лише оптимізму чи принаймні спокою. Так вони й жили, щоденно кидаючи короткі і все більш благальні погляди у бік найближчого цвинтаря. Але звідти не приходило зовсім нічого, крім щоденного, вже обридлого сонця та холодних східних вітрів. А Клава й того не мала, за великим рахунком. Ані всі ці розмови, ані телебачення не могли її розважити. По смерті Федора вона стала майже на сто відсотків глухою. Клава знала, що так буде. Вона прекрасно пам'ятала свою глуху бабцю, яка кричала, оповідаючи казку на ніч так, що сон відлітав геть, і птахом бився у вікна зсередни, від чого шиби починали дрижати. Клава терпіла, бо ж знала, що це вияв любові, хай навіть від нього стає страшно, але що робити? Любов наших близьких передусім лякає, а вже потім гріє і заспокоює. Клава дуже добре розуміла, що мати її також не дочуває, хоча й замовчує це, що з часом вона також оглухне і знову поруч оселиться важкий, звучний жіночий голос. Мати... Не встигла зістаритися, умерла, не доживши і до сорока п'яти. Але можна було зрозуміти, що глухота прогресувала, її насмерть збив автомобіль на тихій спокійній вулиці неподалік від будинку. Водій стверджував, що сигналив як божевільний, але вона не реагувала. І з острахом Клава чекала перших ознак недочування в себе і дочекалася їх у віці тридцяти з копійками років. Зрозумівши, що іноді вона не чує того, що їй кажуть, Клава видихнула і змирилася. Зі справжнім страхом вона очікувала перших ознак глухоти у своїй доньки, а коли дочекалася, то збагнула нарешті, що і до цієї, і оночка, такі ж, як і вона, і попереду в них усіх, напевно, важка, беззвучна старість. Спробуй, порозумітися зі своїми близькими, нічого не чуючи. Вони не здатні нормально донести до тебе інформацію, бо ти її не сприймаєш. Ти навряд чи можеш розповісти їм щось путнє, бо ж і з часом, проведеним у суцільній тиші, все більше і більше відривається від реального стану речей, і кожне твоє слово звучить так, ніби його каже людина з позаминулого століття, якщо не з іншої планети. Віддаляєшся, Забувайся, припадаєш у кріслі пилом, покривайся цвіллю, і му позолотою веснажливим кольором старості. Аж ось одного дня виявляється, що не можеш ні з ким порозумітися, тому що це вже нікому особливо і не треба. Виявляється, що ти старі меблі, які просто чекають свого часу, аби бути винесеними на смітник. Клава трошки нахилилася вперед. Спробувала розгледіти, де там під кріслом та голова порцелянової балерини. Нічого не побачила. Порухала старечими ногами, вдягненими в грубі старі панчохи. І також нічого. От гадство подумалося їй. І з цією думкою про гадство, яке не дозволяє їй знайти і взяти в руку уламок її молодого життя, вона й застигла в своєму кріслі, задрімала раптом, паралізована важким сном дев'яносторічної. Вона не чула, як у коридорі клацнув замок, не відчула, як у розпечене нутро квартири, Війнуло короткою прохолодою з під'їзду. Не помітили, як із прогулянки повернулася її внучка, надка із сином, жвавим і невихованим дошколядком. Андрій, начин цинуля, вихром пронісся квартирою, кілька разів устигнувши, ляснути стару по плечах долонею, а потім усівся їсти. Клава не випірнула зі сну Навіть після ударів правнука Лише пробігла З лицем Гримаса болю Як хвиля пробігає За цвілим ставком Та й усе Нічого більше Це вже потім Коли Андрій усівся прямо Біля прабаби на канапу І увімкнув телевізор Що хвилини збільшуючи гучність перевіряючи, чи вистачить динаміки в телевізорі, аби стара прокинулася. Клава розплющила очі. Зреагувала не стільки на звук, бо ж до її вух і тепер, після прокидання, долинав лише слабенький фон, скільки на рухому картинку на екрані, на її світло. Малий увімкнув якийсь дебільний, як думалося, Клаві – мультфільм, за який у часи її молодості сценариста або в табори заслали б, або примусово лікували б у божевільні. А малому подобалося, сидів задоволений і навіть реготав із чогось узагалі незрозумілого Клаві. «Вимкни, – заврищала Клава, – він же спати мені заважає». Її голос ледве перекривав гамір від телевізора, але малий сидів поруч і все розчув, і з якоюсь страшною посмішкою він м'яко підвівся з канапи, наблизив голову просто до прабабиного вуха і закричав туди. «Ну що ти брешеш? Як він тобі заважає? Ти ж не чуєш ніхріна!» Брехати не можна, мама так каже, так що давай не вчи свого правнука брехати, сиди мовчки собі. Його верск долинав до клави голосним шепотом, ображав її та ранив. Клаві зробилося гірко й образливо. Ах ти ж дрянь, заголосила вона. Я ж тебе виховую, нічого не шкодую для тебе, невдячний ти. Вона хотіла якось дістати до малого, взяти його за вуха чи ляснути по руці, показати, що вона, в принципі, ще ого-го, що не годиться бабу ображати, хоча б тому, що вона може дати відсіч. Але той стрімкий рух рукою, який вона собі уявила і який намагалася виконати, насправді вийшов ледве помітним і млявим. Андрій спершу напружився, але потім побачивши, що нічого вона не може зробити, ще раз зловісно усміхнувся. Відважив Клаві Стусана у плече своїм дитячим кулачком і повернувся на канапу. «Сиди, ото, вихователька, цілими днями сидиш, ото й сиди, не рипайся!» кинув у бік крісла із прабабкою вдячний хлопчик та засередився на мультфільмі. Клава тихо заплакала. Сльози котилися з моршками, мов пересохлими руслами річок. До кімнати увійшла надка, незенька, худа і самотня жінка під тридцять, також уже глухувата, пройшлася по балкону, відчинила двері, випускаючи прогріте повітря на вулицю. Обережно нахилилася до бабиного лиця, аби зрозуміти, чи та спить, чи ні, а, може, все буває, померла вже нарешті. Ні, стара сиділа нерухомо, тільки дихала важко, і під було мокро. Надка кинула гострий погляд у бік синочка, але той удав, ніби його це все не стосується. Вона зітхнула, Пошукала в глибокій кишені старого домашнього халата блокнот, дістала кулькову ручку. Натка вже давно не намагалася докричатися до баби. Ще років десять тому її це задобало вкрай, і вона, дбаючи про свої голосові зв'язки, відтоді завжди мала при собі нотатник, в якому і писала до баби в разі потреби, великими літерами. Це суттєво покращило їхнє склавою спілкування. Стара ставилася до Надки ледве не краще, ніж до будь-кого іншого в родині. Натка притулила записник до бабиних плечей і нашкрябала швидко «Чого рюм сієш? Показала бабі та прочитала і знову заплакала. Махнула рукою, ніби відганяючи від себе погані думки та поганих дітей. Щоправда, ні ті, ні інші нікуди не зникли, так і нависали над нею. Надка знову підсунула клаві папірець із питанням. Баба важко зітхнула і, перекрикуючи телевізор, повідомила онуці. «Та той твій Андрій мене вдарив!» Очі натки зробилися злі. Вона кинула погляд у бік сина і знову повернулася до нотатника. «Що? Знову? За що?» – прочитала Клава за якісь півхвилини. «Я його попросила вимкнути телевізор. Він мені заважає». Андрій мене вдарив, поскаржилася старенька. Над рішучим кроком підійшла до канапи, вхопила малого за вухо і без зайвих слів почала його викручувати. Малий розгублено заверещав, не спускаючи погляду з маминого злого обличчя. За що? За що? голосив він, силкуючись вирватись. Ти гівно мале чого бабу ображаєш? Не відпускала його Надка, покручуючи пальцями із затисненим у них дитячим вухом. Вона хотіла мене вдарити, я захищався. "Скиглив малий. Сука стара", додав він. Почувши це від малого, Надка взагалі озвірила, відпустила вухо і завалила малому з правої Відкритою долоною такого ляпаса, що він впав із канапи на підлогу і підвиваючи поповз під крісла, в якому сиділа заплакана баба. Але встиг сховатися лише наполовину. Надка витягла його за ноги і додала ще раз тепер лівою рукою. — Не смій ніколи так на неї казати! — кричала вона Андрієві. «Ти де тільки слова таки почув, га? Та ж від тебе ревів, малий. Ви вчора з Оксаною пили на кухні, і ти її так називала, я все чув». «Ах, ти ж!» Наці здалося, що сліпа злість заволоділа нею. Вона аж розгубилася на мить. «Ти ще й підслуховуєш?» Малий за цю миті розгубленості швидко заліз під крісло і тепер не давав себе звідти витягти, вхопившись ногами й руками за старі дерев'яні ніжки мов мавпа. Наткамарна старалася. Андрій добре відчував, що треба триматися з усієї сили і перечекати, поки мати заспокоїться. Клава просто Перестрашено сиділа, вхопившись за підлокітники, і чекала, коли Боря вщухне. Натка й і справді ще якийсь час намагалася викурити Андрія з-під крісла, але потім махнула рукою, вимкнула телевізор, від чого в кімнаті запанувала несподівана тиша, і, швидко знявши з себе домашній халат, Вдягнула строкату коротку сукню. Витягла зі своєї сумочки пачку сигарет, вхопила зі столика при вході запальничку і ключі та вийшла з квартири, щоправда дещо нервово зачинивши двері з іншого боку, лише з четвертої спроби, потрапивши ключем до замкової шпарини. Андрій причекав ще за п'ять хвилин під кріслом, тихенько підшморгуючи носом і кривлячи свідобрази, а потім виліз. Потер долоньками щоки, що палали болем, відчув, які вони гарячі. Обійшов довкола крісла, став перед клавою. Стара вже зовсім, заспокоїлася, тільки втомлена дихала. В її віці подібні сцени, давалися з величезними втратами нервових клітин та фізичних сил. Малий дивився їй прямо в очі, щось вочевидь бажаючи сказати, але не наважуючись. «Вибачитись хоче, чи що?» – подумалося Клаві. Але цю думку вона відкинула одразу. Скільки вона пам'ятала своїх дітей, онуків, та дітей внуків ніхто з них ніколи не вмів і не любив перепрошувати. Якщо вже й доводилося їм це робити, то виходило настільки жалюгідно і нещиро, що краще було й не починати. Але малий мовчав і дивився на неї більше нічого. Так минуло кілька хвилин. Клаву це втомило. Андруша, не витримала вона його погляду, зроби бабі послугу. Там під кріслом десь має бути голівка фарфорової балеринки. Вона сьогодні розбилася. Ти не подаси їй мені? Андрій скривився на її пронизливий крик, але подумавши знову, Зазирнув під крісло, з-під якого він нещодавно виліз. Голівка була там, спокійно лежала під однією з ніжок. Малий потягнувся рукою, взяв цей холодний шматочок мертвого фарфору з обережністю і цікавістю, як жука. Покрутив у пальцях, порозглядав її. Але, не побачивши нічого для себе цікавого, знову став перед Клавою. Простягнув їй руку зі шматочком порцеляни. Клава підняла на нього втомлений життям погляд. Малий ще ніколи нічого їй не давав, окрім стусанів. Бабця довірливо простягнула йому свою холодну зашкарублу долоню, і вже замить відчула, як шкіри торкнувся холод розбитої баларинки. А разом із ним несподіване тепло дитячих пальців. Серце її раптом застрибало. Вона намагалася упіймати ручку Андрія, але він з огиду її висмикнув. Тоді Клава затисла голівку Балеринки в кулаку, зігріваючи її. Примружила очі, згадуючи свого Федю, здригнулася. «Андруша!» – закричала вона, не розплющуючи очей. «Я чудово знаю. Ти вважаєш мене старою розвалюхою. Власне, так і є, погоджуюсь. Інша річ...» що не можна ставитись до мене, як до меблів, не можна мене бити і принижувати. Я також людина, хоч і майже вже мертва. Звісно ж, ти цього не розумієш, бо ти ще мале, дурне і зелене, але колись до тебе дійде, що без мене тебе би не було». «На жаль, я цього часу не застану. Навряд чи ти, Андруша, порозумнішуєш раніше, ніж я помру. Але нічого. Я це якось перетерплю, що вже мені. Хочу тобі лише одне сказати, насправді важливе. Коли ти, онучку, будеш уже дорослим, тобі трапиться жінка. Спочатку вона тобі сподобається». Потім ти її покохаєш, а потім ти зрозумієш, що життя без неї не буде. Так, так, таке неодмінно трапиться. Тільки ось що, Андруша, не роби з нею таких помилок, які я зробила із Федею. Якщо ти її переживеш або переживеш хоч би ваше кохання... «Нікому і ніколи не дозволяй викидати чи розпродавати речі, які вас двох пов'язують. Бережи їх до останнього. Не зважай, якщо казатимуть, а вони казатимуть, що ти назбирав удома гори нікому непотрібного мотлуху. Не вір тим, хто скаже, що минулого треба позбуватися. Хай в дупу йдуть». Речі, які пов'язують нас із коханими, ось що важливо. Нема нічого в світі важливішого за це, хіба що самі кохані. А ті, хто цього не розуміє, хай ідуть у дупу. Так і перекажи, що це баба Клава казала, буде їм привіт від мене. І Клава, похрипуючи, і, зриваючи голосові зв'язки, все далі і далі говорила до правнука, не розкриваючи своїх очей, затискаючи у неймовірно втомленій долоні перший подарунок від її феді. Кричала, мовби висповідуючись перед цим малолітнім дурником, що гамселив її щодня, передаючи йому. Зачерствілі крихти свого досвіду, який не встигла ще розгубити, балансуючи над проваллям старості, говорила, кричала, аж поки втома остаточно не зморила її, і вона не вимкнулася на півслові, вкотре впродовж дня заснувши у тому своєму кріслі. Добре, що, почувши розповідь, вона до моменту, коли провалилася у сновидіння, не розплющувала очей. Бо те, що Андрій майже відразу втік до іншої кімнати і ще до того, як вона закінчила перше речення, її би убило. А втім, нічого поганого. Хай би вже й померла, чи що, бо ця смерть видається їй навіть більш очікуваною, ніж перша дитина. Квартира номер 16. Сни та інші страшні речі. Страх – це те, що завжди діє на людину непередбачено. Страх паралізує, страх мотивує, Страх оголює нашу сутність В один момент Здираючи з облич Маски краще з роки відвідувань Найпантовіших психоаналітиків Як ти житимеш далі Залежить від того Чи зможеш витримати Своє відзеркалення Щойно прирослу Лечину буде здерто А як же У більшості випадків на тебе дивиться з гладенької дзеркальної поверхні закривавлене лице зі шматками живого, м'якого і тремтливого м'яса на ньому. Похапцем ліпеш маску на своє місце, най знову, хоч межі людьми не соромно буде вийти. Мало хто викидає маску у смітник і терпляче чекає. Оки жива рана загоїться. Мало хто. Останні кілька днів Бембі жив у такому страху, якого ще не знав у своєму житті. Смикався від кожного звука, особливо нервував, зачувши кроки у підїзді. А надто, якщо було чути, йде не одна особа, а кілька. Мобільник вимкнув. Дістав батарею та сховав під старою половицею. Стаціонарний телефон розкорочив і викинув у відро для сміття. Щоправда, сміття так і не виніс. Він взагалі не виходив із квартири останніми днями. Та що там із квартири? Він зі своєї спальні майже не виходив. Лише короткими перебіжками до туалету... Або до кухні поїдло. Щовечора, влягаючись спати, він барикадувався зсередини, щоб в разі чого його не взяли на храпом зненацька. Поруч із ліжком на підлозі вкладав куплений кілька місяців тому. Бейсбольну биту на підвіконні. Залишав заряджений електрошокер. Вимикав світло і лягав спати, Здригаючись від кожного скрипу. Снилося йому таке, Що прокинутися швидше і відхекатися Було справою життя або смерти. От тільки сни кепські траплялися, Неконтрольовані, Душили і не відпускали. Бембі ніколи не був боягузом. Він ніколи не переймався кількістю і фізичними даними супротивника. Закон його також не дуже цікавив. Коли вже вліз до бійки, то гамселив, поки супротивник не переставав чинити найменший опір, або поки його самого не забивали до непритомності. Те, що на ньому після сутички може висіти чоєсь смерть, його не хвилювало. І в школі, і в армії, і в середовищі футбольних фанатів, де Бембі свого часу був ватажком, його поважали, хоча і недолюблювали. Через такий характер – Стосунки Бембі з жінками завжди нагадували спаринги кікбоксерів. Ні, він не бив їх, але був несамовито нестерпний. Та й жінок обирав відповідних, від чого його помешкання ставало ареною бойових дій. Щойно в шафі з'являється жіночий одяг, у ванній кімнаті всі ці жіночі прибамбаси а на цвяжку при вході другий комплект ключів. Вони, відведений суддею, час кружляли в рензі квартири, часом, знесилюючись і спираючись на стіни, немовно канати. Близькі чергової пасії виконували роль її секундантів, а його ніколи ніхто не підтримував, остерігаючись потрапити під гарячу руку. Зі спарингів Бембі виходив із пошматованим серцем та понівеченою печінкою, але неодмінно непереможеним. Його, в принципі, все влаштовувало, і він охоче прожив би так усе своє життя. Аж ось одна з чергових жінок, Карина, Почала навантажувати його тим, що ось, мовляв, тобі скоро тридцять, друже, а ти досі перебуваєшся випадковими заробітками. Мовляв, це ненормально. Бембі, почни бізнес. Хоча який, і в дупу бізнес, ти ж псих продовжувала вона. Ти й півроку не пропрацюєш, когось грохаєш і сядеш». Бембі задоволено усміхався і театрально розводив руками у саднах та порізах. «Я ось що думаю», – вантажила його далі Карина. «У мого папіка є знайомий військовий. Він на дні народження у мамки якось напився і жалівся, що їм зараз спецпризначенців не вистачає для охорони громадського порядку» під час мітингів. Типу в країні барда, криза, вся діла, рано чи пізно люди підіймуться і почнуть закопувати олігархів і вішати політиків. А може й не почнуть, ніхто ж не знає. Але якщо почнуть, тоді кожен боєць на вагу золота. А ти, Бембі, Пиздешся, як Бог. Думаю, тобі там зрадіють. Карина пішла від нього за два тижні, але звести зі знайомим папіка устигла. Ось так Бембі опинився у Беркуті. Платили більш, ніж достатньо, і останніми роками в усій країні зарплатню за великим рахунком тільки їм і підіймали, і робота була неважка. По команді входити до автобуса чи виходити з нього, перегруповуватись, відтискати людей від об'єкту захисту, або, і це найкраще, просто опрацьовувати всяких ушльопків кийком. Бембі був щасливий. Одного дня навіть повний вдячності він передзвонив Карині, і запропонував вийти заміж. Карина згадала його закидони, недовго подумала і відмовилася. Бембі не засмутився. Щось там собі прикинув, порахував, узяв великий кредит, зробив хороший ремонт у квартирі і купив простеньку автівку. Він працював уже другий рік Більшою мірою їх ганяли у плані військової тактики, лише час від часу вивозячи з бази до Києва забезпечувати порядок на мирних зібраннях. Зібрання виходили дедалі менш мирними, бо в цій країні протестувальників прийнято не слухати за жодних обставин, від чого в них потихеньку закипали людь, і безнадії. Кілька разів Бембі з радістю чув довгоочікувану команду фас. Під час четвертого фасу під українським домом він чітко це запам'ятав. Хтось із натовпу смикнув його за рукав і з силою потягнув на себе. Бембі, не дивлячись, навмання загатив кийком з правого боку і лише повернувши в той бік голову, побачив, що тягне його молода білява дівчина. Її обличчя було заховано за медичною маскою, очі перелякано дивилися на нього, а над бровою вже проступила кров. Дівчина хиталася, але не відпускала його руку. Бембі смикнувся кілька разів, намагаючись вирватись, проте білявка вчепилася намертво, а з-за її спини до нього простягнулася ще одна рука, цього разу чоловіча, намагаючись схопити за горло. Ах, ти ж подумав Бембі, і ще двічі коротко і страшно вдарив дівчину по голові вона м'якого сіла, падаючи на сходи. Бембі, уже скаженівши, роздавав удари наліво і направо, не рахуючи поранених ним і не намагаючись стишити силу удару. Якийсь туман заволік йому очі. Бембі нічого не бачив перед собою, він лише гатив на всі бич відчуваючи під кийком Глухі удари. Щоправда, ще краєчка Мока встиг помітити, як забиту ним дівчину підхопили на руки і кудись винесли з натовпу. Того вечора, коли їх завезли на базу для відпочинку, Бембі тільки й думав про ту білявку. Спершу йому було соромно, що він ударив жінку, він ніколи собі такого не дозволяв, навіть коли коханки доводили його до шаленства. Та вчив його, що жінок б'ють лише виродки. Потім він пригадав кров на її обличчі, затуманені від болю та несподіванки сіроваті очі, міцні від відмацькі кіхті на своєму зап'ястку, які залишили сліди навіть через тканину уніформи. Бембі закотив рукав, погладив свіжі червоні садна на шкірі і замріяно подумав, що з цією дівчиною він би спробував жити довго і щасливо, бо ж ніхто досі не тримав його так сильно, ніби бачив у тій хватці сенс усього життя. Бембі Збудився від цих думок, знітився і закрокував казармою. Сховався в туалеті, подрочив, і аж тоді його думками заволодів неспокій. Він, мов, учень початкових класів перед директорською, потупця у півгодини біля дверей кабінету свого начальника, але так і не наважився зайти. Тім Іванич несподівано вийшов сам і, налетівши на розгубленого Бембі, здивувався. «Ти чого?» "Іванович", — розпочав Бембі. «Таке діло, я вранці дівку якусь під час мітингу сильно вдарив». «І що?» – не зрозумів той. «Тричі. Боюся, якби вона не вмерла чи калікою не стала. Ого, тричі!» Присвиснув Іванович. Мабуть, умерла. І що робити? Та нічого не робити. Заспокойся, синку. Іванович довірливо поклав руку на плече Бембі. По-перше, в тебе був наказ, ти виконував роботу. А по-друге, нема чого шастати по мітингах, якщо ти баба. Сидив дома вари дурна, Отримала по голові сама винна. Не парся словом, завтра новий бій, що був у порядку. Завтра знову, вперше, не зрадів В майбутньому замісу Бембі. Ага, щасливо заусміхався Іванович. Нам черемуху підвезли. Будемо Бендерню завтра пригощати. Ну, тримайся, проте газ не забудь. Бембі, мляво, Відсалютував Івановичу навздогін і пішов до себе. Завалився на ліжко і, провалюючись у сон, думав і думав про білявку. Завтра знову туди ж цікаво, вона прийде. І тут же сам собі відповідав, та як же ж вона прийде, я її так в'їбав. Білявка не прийшла ані на завтра, ані жодного дня згодом. Бембі просився в перші лави, виглядав її, не знаходив поглядом, і потім, розчарований цим, лупив за командою усіх підряд. Поступово це увійшло в його звичку. Можна сказати, стало його хобі, і він кілька разів навіть дозволяв собі починати атаку першим, без команди. Іванич в таких випадках голосно матюкався і запізніло віддавав наказ. Білявка не приходила на демонстрації так довго, що Бембі забув про неї. І все так і тривало. Виклик із бази, дорога в автобусі, тиждень чи трохи більше на справжній веселій і душевній роботі, потім повернення додому і рутинна щоденна підготовка. Наприкінці кварталу неодмінне підвищення платні, Бембі був щасливий. Спливав час, він наїдав собі карму та не мав страху і планів. Але життя почалося, як це завжди буває, несподівано. Несподівано жахіття почалося. З тиждень тому Бембі серед ночі підірвав із ліжка дзвінок мобільного. Їхню частину терміново збирали та підіймали по тривозі. За годину вже відправляли в дорогу куди їдемо, запитав Бембі заспаного колегу на сусідньому кріслі. Врадівка Радівка якась, ніколи не чув. А що там, розберемося, позіхнув сусід і заснув. Затим Бембі також провалився в сон. Вранці їх зупинили в центрі якогось зашарпаного містечка, неподалік від відділку міліції. Будівля виглядала Жалюгідно, вибиті вікна, сліди підпалів і кров на сходах. В чорних віконницях всередині відділку було видно перелякані пики міліціонерів, які, уздрівши підмогу, помітно зраділи. Через дорогу від переляканих міліціянтів стояла група накручених місцевих, переважно чоловіків деякі в кіптєві, та з арматуреними в руках. Бембі з задоволенням оглянув місцевість, зауважуючи, що місцеві починають підходити, а значить рано чи пізно будуть сутички. Він потягнувся, покрутився на місці, розминаючи задобілі в дорозі кінцівки. Глянув у високе лепневе небо, і усміхнувся, перечуваючи гарний день. Але потім все пішло не так. Їх навіть не вишикували перед мітингарами, не дали пережити цього солодкого відчуття, що ось-ось, промаринували цілий день в автобусі, не даючи ні вийти в туалет, ані просто розім'ятися. Що тут у них у цій Врадіївці сталося, ніхто не казав. Бембі лише сумно зіркав на натовп, який цілий день пікетував відділок час від часу, закидаючи міліціонерів у засідці камінням. Під вечір, попри те, що ситуація значно наелектризувалася, Бембі примудрився навіть заснути. Потім була команда на вихід, шикування перед автобусом і блокування входу до відділку. Події пішли у звичному руслі. Бембі відчув, як його починає ковбасити від адреналіну. До нього повернувся гарний настрій. Вже сутеніло, коли Іванич дав нарешті відмашку. Загін рушив на протестувальників, погрюкуючи кайками об щити, але натовп не посунувся, як це зазвичай бувало, ані на крок назад. Навпаки, зсунулися щільніше і щепилися ліктями. Бембі тільки хмикнув про себе, подумки приміряючись, кого би вдарити першим. Аж ось із-за спин чоловіків в першому ряді Випірнула немолода вже жіночка, сухенька і згорблена. Бембі миттю згадав про свою матір і збився із зарядженого настрою. Жінка і справді нагадувала його матусю. Мала таку саму зачіску і зріст, крокувала впевнено. — Чекайте, синочки, скуштуйте хліба солі. Голосно закричала вона Бембі та його колегам. Після цього у неї в руці звідки виникла певна пляшка з ганчіркою, запханою в горлочко. Жінка розвернулася до чоловіків, хтось цвіркнув за пальничкою, і перш ніж Іванович устиг бодай щось помітити та якось відреагувати, Жінка стала просто перед Бембі, потягнула його щит, відхиляючи до себе, і з усієї сили вдарила пляшкою із запаленою ганчиркою йому по шолому. Що було далі Бембі слабо, пам'ятав. Єдине, йому було страшно. Вогонь був у нього перед очима, шолом миттю став розпечений, Запалала його форма, навіть вижався у цих бензинових випарах запах підсмаженого м'яса. Бембі вирвався з першого ряду, ламанувся назад через своїх же, валячи їх на землю, а декому навіть передаючи цей вогонь народної люті. Він намагався скинути екіпіровку, але виходило погано, Бо паніці не міг зірвати ані шолом, ані куртку. Він забіг був до приміщення відділку, де сиділи остаточно оторопілі від усього міліціянти, проте далі перших дверей не пустили, випхавши його на вулицю. Товариші по роботі стояли із роззявленими ротами, забувши про команду Івановича. Жіночка, що їх заатакувала, також загорілася, але вогонь на її старій і ще радянській домашній сукенці загасили майже миттєво. Люди ж, скориставшись такою панікою в рядах спецпризначенців, пішли в атаку. У юрбі з'явилася вила та короткі саперні лопати. Звідки іззаду Полетіли цеглини та просто каміння. Бійці, прикриваючись щитами, відступали до входу в райвідділок. Десь збоку від них голосив Бембі, уже не бігаючи, а просто катаючись по землі. Кілька місцевих намагалися збити з нього вогонь, гамселили його куртками та палками, один засипав Бембі піском із будівельної купи за кілька метрів одних. Врешті бійців загнали до відділку і, не випускаючи звідти, вимагали зустрічі з міністром внутрішніх справ. Над невеличкою площею лунало «Фашисти! Фашисти!» Попереду була однозначно нелегка ніч, а за нею, вочевидь, і нелегке життя. Які фашисти! Чому фашисти? Оте думав Бембі, провалюючись у чорні сни, коли його за п'ятнадцять хвилин заносили до карети швидкої. Чим там у них закінчилося в тій Врадіївці, він не знав. Та йому й не цікаво було. Після кількох тижнів в опіковому центрі Бембі повернувся додому. Медики казали, що йому пощастило. Він просто залізний. Не лише вижив, але й опіки отримав хоч і доволі важкі, але такі, що не завадять працювати надалі. Посидиш вдома на лікарняному «Потім візьмеш відпустку, радили вони, а до середини осени будеш в порядку. Тримайся, синку!» Так чи інакше, але Бембі повернувся додому, що правда був сповнений страху і відчою. Він почав ловити на своїй приватній хвилі існування та кисни що не хотілося жити. Майже щоночі йому снився вогонь. Першої ж ночі, після повернення з лікарні, коли Бембі сторожко, але задоволено розтягнувся на улюбленій домашній канапі, він бачив жахіття. Снилося, що він сидить на церковій арені Просто посередині жовтого, чомусь устеленого старим паркетом, а не засипаного піском, циркового кола. Сидить при столі, уставленому темними певними пляшками зі скла. Судячи із запаху, який протяг доносив до бембі, у пляшках був міцний чорний чай. Просто напроти нього з іншого боку столу сидів якийсь дуже знайомий дядько. Дядько мав пишну бороду та окуляри, тримав пляшку в руці, посьорбав із неї чайок та дивився з огидою на бембі. На глядацьких місцях вгадувався аншлаг, хоч там і панувала темрява і тиша. Холодні осудливі погляди штрикали його в спину, ніби викрутками. Бембі відчув, як у нього виступив під. «Звідки я тебе знаю?» – запитав він бороданя. Той у відповідь презирливо усміхнувся, видобув звідки лясь цигаретку і запалив. Над столом, акуратними хмаринками, Закружляв сивий дим, але Бембі здалося, що він чує сморід паленої гуми. — Як почуваєшся песику? — порушив нарешті мовчанку бородатий. — Чого це я, песик? — оборився Бембі. — Ну, а хто ж ти? — Людина? — дещо не впевнено промогіка він. — Хе-хе! Ви чуєте панство? — звернувся Бородань до невидимої аудиторії. Цей пес, що вбиває людей за єдиною командою господаря, вважає себе людиною. Довкола засвистіли й затупали ногами в бік столу, за яким вони сиділи. Стребун полетіло каміння. Бембі отримав кілька болючих ударів по шиї. Бородатиму, поцілили в обличчя, від чого скельце його окулярів тріснуло та проросло павутинкою. Кілька цеглин потрапили на стіл і перекинули пляшки. Ті з брязкотом закотилися під стіл, з них засюрчало, чай вільно розтікався підлогою, утворюючи під столом величезну калюжу. Бембі хотів був зірватися з місця і помститися кривдникам, але зрозумів, що його кінцівки примотані до стільця скотчем. Бачиш, песику, у тебе, як у тварини, існує реакція тільки безпосередньо на подразник. Причинно-наслідкові зв'язки це те, Чого тобі не допетрити? Ти не здатний навіть почати розбиратися в тому, що стало причиною. А я людина. Я розумію, песику, що це все не просто так, що людей треба ще довести до того, аби вони юрбою тебе закидували, та ще і, прошу зауважити, мене авторитетного і безневинного з тобою разом. Бородань зняв побиті окуляри, випустив важку хмару тютюнового диму в лице Бембі. Твоя проблема в тому, що ти сліп послужиш своєму господареві, тому, хто наповнює твою мисечку і прибирає за тобою гівно. Це хороша риса, якщо ти тварина. Але ти людина. Ти чоловік, ти навіть громадянин. Дядько гидливо скривився на бембі. У тебе ж сучий ти сине. Мають бути гідність і гордість. У тебе є людське і громадянське право вийти з підпорядкування злочинців. А ще в мене є наказ. Який нахуй наказ? Скипів Бородань. Калічити і вбивати? А як же твоя честь? Моя честь виконання наказу. Я зрозумів. Я все зрозумів. Дядько підвівся зі стільця і обійшов довкруж стіл із пляшками. Стілець із бембі й калюжі що витекли з пляшок. На твоє нещастя, виродку, ти і твої, так би мовити, побратими та однодумці, відкашлявся на цих словах бородатий, не уникнуть заслуженого покарання. Українці – святий народ. Ми можемо силою думки перетворювати прощення на праведну людь а чай на бензин. Спустити ляльок раптом голосно і страшно крикнув він кудись угору. Бембі не встиг навіть здивуватися, аж згори, і справді, подібні до ляльок маріонеток, підвішених за шию на гребезних мотузках, спустили весь їхній. Загін. Бембі з жахом дивився на цих мертвих чоловіків, з якими він служив не один рік, на вивелені язики та посенілі обличчя, на тяжкі військові черевики, що не діставали до землі якихось кілька десят сантиметрів. Упізнавав когось, когось ні. Раптом повішені закружляли по колу, затанцювали, ніби десь угорі під куполом запрацювала карусель. Серед танцюристів він устиг помітити Іванича. «Начальство запрошує тебе до танцю?» – знову вступив Бородань. «Це наказ!» Переляканий до смерті Бембі, лише коротко поскиглював. Його завжди переконували, що він ніколи не відповідатиме за свої дії, і від того, що його так обманули, йому було по-дитячому страшно. Бембі зібрався, був просити про помилування, але тільки-но відкрив рота і відчув, як знайома вже рука Боляче вчепилася йому в ліву щоку і затулила рота. Ох, невже? Майнуло йому в голові. Утім, білявка, яка справді стояла в нього за спиною, не дала довго думати. Відпустила рот. Бембі ковтнув повітря на повні груди і почув, як вона шортнула об коробок сірником, викликаючи вогонь. Зауважив дивний жест бороданя, від якого калюжі під ногами миттєво різко запахли бензином. З поза його плеча полетів у калюжу запалений сірник, під ногами стало гаряче, побратими в зашморгах, закружляли над головою веселіше. Публіка на трибунах дивилася мовчки із сумом, із розумінням, без жалю. Бембі охопила паніка. Він намагався якось вирватися з пастки, але тільки міг щось смикатися і верещати. Раптом Бродань наблизився до нього в притул, Заспокіливо торкнувся плеча. «Не врищий так. Умирати треба гідно. От дивись на мене». Він обійшов стіл,